פרק י. משלי שלמה, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. לא יועילו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות. לא ירעיב אדוני נפש צדיק, וחבת רשעים יחדוף. רש עושה חף רמיה, ויד חרוצים תעשיר. אוגר בקיץ, בן משכיל, נרדם בקציר, בן מייביש, ברכות לראש צדיק, ופי רשעים יכסה חמס. זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירכב. חכם לב ייקח מצוות, ואוויל שפתיים ילבט. הולך בתום ילך בטח, ומעקש דרכיו ייבדע. קורץ עין ייתן עצב את.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 שפתי צדיק יראו רבים, ואווילים בחסר לב ימותו. ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה. כי שחוק לכסיל לעשות זימה, וחכמה לאיש תבונה. מגורת רשע היא תבואנו, ותאוות צדיקים יתן. כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. כחומץ לשיניים, וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. יראת אדוני תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. תוחלת צדיקים שמחה, ותקוות רשעים תאבד. מעוז לתום דרך אדוני, ומחיתה לפועלי אבן. צדיק לעולם בל ימות. ורשעים לא ישכנו ארץ. ופי צדיק ינוב חכמה, ולשון תהפוכות תיכרת. שפתי צדיק ידעון רצון, ופי רשעים תהפוכות.